Хмара наді мною справді скупчується. Чутка, що на фірмі будуть великі скорочення, можу втратити роботу. Дружині не кажу, бережу її нервову систему. На водохреща вони з тещою пішли святи воду. Те, що боїться вулиці, машин, світлофорів, сама не виходить. Думаю, що й найбезстрашніший середньовічний лицар у всіх своїх обладунках, якби пинився тепер десь на перехресті сучасного мегаполіса, то брязнувся б непритомний на проїжджій частині від того шуму. Гуркуту, і миготіння, і викидних газів. Із церкви прийшли те, Теща позначила крейдою хрестики на всіх дверях. Але сказала, що свячена вода тільки для малого. Дорослі можуть і таку. Наслухалася по, -по радіо, яку ми воду п'ємо. Я вже на це не зважаю. Бо що ж рефлектувати, що ми п'ємо? Що їмо? Яким повітрям дихаємо? Все одно іншого у нас нема. Вся Україна фактично у зоні ризику. П'ять атомних станцій, безліч техногенно небезпечних об'єктів, військових складів, сміттєзвалищ, або як прикопаних відходів. Може, ми вже й м'яса скаженого спожили? Воно тепер в Європі дешевше. Знайдуться спритники, що завезуть всяку обоїну. Контроль ненадійний. Діагностичних систем нема. Втім, один заступник міністра сказав, що ящур нам не страшний. Ми його з'їмо. Пора переходити на овочі. Морква, ріпа і артишок як писала гоголівська собачка Меджі. У нас тут є сусідка з одинадцятого поверху, вдова якогось професора. Правда, її собачку звуть Альма, а не Меджі. Будова виводить її на прогулянку. Завжди з нею розмовляє. Така субтельна старенька з дивним головним убором, зі старовинною шпилькою, не позбавлена свого шарму. Кажуть, у неї був закоханий Фейербах, що їй додає загадковості в очах сусідів. Собачка доглянути і сама вона дуже мила, завжди чемно вітається, мабуть, самотня людина, і ця альма для неї все. Той божевільний у Оголя боявся, що земля сяде на місяць, а я боюся, що на місяці ховатимуть мерців. Є вже й такі футурологічні прожекти, а один футуролог навіть пропонує запускати їх на орбіту. Будемо, як Хома бруд, тільки над ним один гроб літав, а над нами буде багато, з космічним свистом. Тісно робиться на планеті, людство витісняє саме себе. Детективів можна вже й не читати, досить читати хроніку світових подій. Поплавати в інтернеті, увімкнути телевізор. Я вже починаю боятися наступного дня, бо він може бути ще гірший. Або його може не бути взагалі. Читав, що якісь австралійські вчені випадково вивели вірус, здатний знищити життя на землі. Хотіли винайти цілком безвинний засіб проти мишей, а з пробірки вискочив смертоносний джин. І вищився на все людство. Добре, якщо вдалося загнати назад і міцно закоркувати. Краще б не зачіпали природи, десь щось розпориться і загримить. А може, вже й розпоролось, бо скрізь по світу якісь аномалії. Колись на Йордань були Йорданські морози, тепер підлига. У Європі ночувані повені, в Китаї снігові бурі. На Венецію не летів шквальний вітер, палац дожів притопило. Гондоли порозкидало. Мармурові леви сидять по ніздрі у воді. В Арктиці розколовся айсберг. Каліманджаро тане. Співає якась пташка. Сподіваюся, це ще не Соловей. 20 січня. Сьогодні у США інавгурація нового президента. Клінтон зустрів його на сходах Білого дому. Разом з'їли яблучний пиріг. І не був би то Клінтон. Він зіграв нації на саксофоні. Наша політика у своєму репертуарі. Пройшла чутка, що заарештували ладію. Потім з'ясувалося, що лише звільнили з посади. Хоча в її випадку це може бути і преамбула до арешту. Колеги-міністри поставили їй на прощання два кошики чутових троянд. «То якщо вона винувата, чого ж ви ставите її троянди?» – сказала моя дружина. «А якщо не винувата, то чого ж ви її не захистили?» Дивним чином це питання стосувалося ніби й мене. Але я не зміг їй пояснити цей феномен чоловічої амвіалентності – і дружина вийшла, грюкнувши дверима. Це ясно, жіноча прерогатива, грюкати дверима. Я теж би міг грюкнути, але раз, що злякаю, два, що стеля посипеться, три, син подивиться, та й собі грюкне. Друг мій пише з Каліфорнії, що метелики, монархи вже мігрують після зимівлі. Фаєричне видовище, коли вони летять і сідають перепочити на евкаліпти, наче облітають пелюстки з якоїсь екзотичної квістки. Вчора він зі своїм з'їздив у ландшафтний заповідник. Дивилися на метеликів бінокуль. Зроду не чув, щоб метелики мігрували. Птахи, люди. А щоб метелики? Друг озивається дедалі частіше. Турбується про матір, просить її провідувати. Лаштований він там дуже добре. Котеч, тойота, басейн у дворі. Орхідеї біля басейну ростуть. Те, що каже, що у неї теж був басейн. Став біля самого двору. Чого він до Верби був прив'язаний? 22 січня. День Соборності. Усі-всіх до чогось закликають. Президент закликає до злагоди в цей критично-вирішальний період для України. Періоди у нас всі критичні, але ніколи не вирішальні. Втім, на цей раз опозиція обіцяє щось вирішальне. 25 січня. Тетянан день. Якби мою дружину звали Тетяною, я мав би підстави їй поцілувати. Інших підстав у мене схоже нема. У Києві дощ, шість градусів вище нуля. Англії, Коровіча, Інквізиція. Корів уже спалюють напалмом. У нас на митниці затримали м'ясо сумнівної якості, задеклароване як гіпс. У Європі вилучають з продажу цукерки мамбо, бо вони на желатині з яловичих кісток і хрящів. У Римі фермери вийшли на демонстрацію. Попереду пустили теля з плакатом на шиї. Це не в корів сказ, це люди сказилися. І вже аж тепер на західним календарем рік змії. А то все ще було дракона. Не люблю гігантських рептилій, не гігантських теж. Хоч кажуть, що змії знімають стрес, в приймальнях у психотерапевтів навіть бувають тераріуми. Зрештою, у медичній емблемі теж є змія, і все ж не випадково диявол прокидався змією. Пам'ятаю, підлітком бачив відбиток з картини, здається, Брука, гріх. Там Велетенський лукавий змій оббиває стегна стоманілої жінки. Я доїжджа не тямив, про що це тепер дійшло. Особливо, коли дружина приходить пізно і помітно ухиляється від моїх обіймів. Одначе на Сході змія символізує добро і мудрість, так що у рік змії обіцяють всілякі позитивні події, реформи, новації, а той глобальні зміни на краще в житті людей і держав. Що ж, зіщулимося у позитивних змін. В Одесі обвалився будинок. У Москві щось вибухнуло в метро на станції Білоруська Кільцева. На щастя, поїзд трохи спізнився. Вбитих немає, але багато поранених. Біля галапагосів зазнав аварії танкер Джесіка. Моржики викидаються на сушу. Гинуть гігантські черепахи. Сотні тонн нафти витекло в море. Птиці волочать крила, як обсмоктані чортом. Риба тіпається в мазуті. Трохи забагато, як для позитивної змії. Індії землетрус. Перший, такий потужний, у новому столітті, дев'ять балів за ріхтером. Якраз на їхнє велике свято, День Республіки, у військовий парад, і раптом задвихтіла земля. В Бомбеї розтріскувались будинки, люди в паніці вибігали на вулицю.